Розділ восьмий Адреналін Гаразд, де щеплення? Я вказала на ліву рукоятку керма. Відпускати її було помилкою. Важкий мотоцикл захитався піді мною, ледь не впавши на бік. Я знову схопилася за ручку, намагаючись тримати мотоцикл рівно. «Джейкобе, він не стоїть рівно», – пожалілася я. «Стоятиме, коли ти їхатимеш», – пообіцяв він. «А де в тебе гальма?» «Під правою ногою». «Неправильно». Він схопив мене за праву руку і сильніше притиснув пальці до перемикача ручного гальма. Просто над перемикачем швидкості. Але ж ти казав... «Зараз тобі потрібне саме це гальмо. І не гальмуй зараз нижнім. Робитимеш це, коли освоїшся». «Ти щось не сказала я підозріло. «А хіба обидва гальма не однаково важливі?» «Забудь про заднє гальмо, гаразд. Ось тут». Він накрив мою руку своєю долонею і притиснув гальму до ручки. Ось як треба гальмувати. Не забувай. Він стиснув мою руку ще раз. Гаразд, погодилася я. Газ? Я стиснула праву рукоятку. А перемикач швидкостей? Я жтовхнула його лівою ногою. Дуже добре. Гадаю, ти запам'ятала всі важелі. Єдине, що залишається, змусити мотоцикл зрушити з місця. Угу. Невиразно пробурмотіла я, боячись сказати, бодай, слово. У шлунку якось дивно забулькотіло, і я злякалася, що голос зірветься. Я боялася, і намагалася переконати себе, що цей страх безпідставний. Я уже пройшла через усе найгірше. У порівнянні з цим нічого не може видатися таким страшним. Чого мені боятися? Зараз я розсміюся в лице самій смерті. Мій шлунок на це не купився». «Я витріщилася на довгу брудну дорогу, у бабіч якої росла зелена густа трава. Асфальт був вологий і вкритий піском. Все одно краще, ніж болото». «Тримай пальці на щепленні», – інструктурував Джейкоб. і «Я поклала пальці на щеплення». «А тепер дуже важливий момент», – наголосив Джейкоб. «Ні в якому разі не відпускай пальців, гаразд? Уяви, що тримаєш у руках справжню гранату. Кільце висмикнуте, а граната у тебе в руках». Я стиснула пальці ще сильніше. Гаразд. Як гадаєш, ти зможеш сама зрушити з місця? Якщо я підніму ногу, то одразу впаду. Відповіла я крізь зуби, стискаючи свою справжню гранату. Добре, я тобі допоможу. Тільки не відпускай щеплення. Він зробив крок назад, а потім різко натиснув на педаль газу. Почувся гуркіт, і мотоцикл завівся, здригаючись від дужих поштовхів. Я почала падати на бік, але Джейк устиг схопити мотоцикл, перш ніж той привалив мене до землі. «Обережно! Ти досі тиснеш на щеплення?» «Так!» – сказала я, задихаючись. «Постав ноги назад. Я попробую все спочатку». Задля безпеки він поклав руку на заднє сидіння. Щеплення спрацювало з четвертого разу. Я відчула, як мотоцикл гуде і реве піді мною. Немов дикий звір. Я стискала щеплення, аж поки пальці не заніміли. «Тепер тисни на газ» звалив Джейкоб. Але дуже ніжно. І не відпускай щеплення. Досі вагаючись, я покрутила праву рукоятку. Мотоцикл ледь-ледь рушив із місця. Він злісно ревів, немов голодний звір. Джейкоб задоволено усміхнувся. «Ти пам'ятаєш, як переключати першу швидкість?» Запитав він. «Так». «Тоді вперед, пробуй». «Гаразд». Він кілька секунд почекав. «Ліва нога». Підказав він. «Знаю». Сказала я, глибоко вдихаючи. «Ти впевнена, що готова до цього?» Запитав Джейкоб. «У тебе наляканий вигляд». «Зі мною все гаразд». Обрубала я, перемкнувши швидкість на рівень нижче. «Дуже добре», – похвалив він мене. «А тепер дуже м'яко відпускай щеплення». Він зробив крок назад. «Хочеш, щоб я відпустила гранату?» Недовірливо запитала я. «Не дивно, що він зробив крок назад». «Такий принцип дії. Просто відпускай, але повільно». Тільки-но я почала послаблювати пальці на щепленні, як одразу почула голос, який звертався до мене і не належав хлопцеві, що стояв поруч. Це безрозсудно, це дівацтво і дурість. Аж кипів оксамитовий голос. Ой! Я здивовано розтулила рота і відпустила щеплення. Мотоцикл став дибки, подався вперед, а потім упав на землю разом зі мною. Ревучий мотор миттю заглух. Белло! Джейкоб із легкістю зняв важкий мотоцикл із мене. «Ти не забилася?» «Але я не слухала». «Я ж казав». пробурмотів ідеальний, кришталево чистий голос. «Белло!» Джейкоб трусив мене за плечі. «Зі мною все гаразд», – мовила я приголомшено. «Більше, ніж гаразд». Голос у моїй голові знову повернувся. Він досі звучав у моїх вухах, м'яким оксамитовим відлунням. У голові швидко прокручувалися всі можливі варіанти, ніяких збігів. Незнайома дорога. Я роблю те, чого раніше ніколи не робила. Ніяких дежавю. Отже, галюцинація була викликана чимось іншим. Я відчула, як по моїх жилах пульсує адреналін і, здається, знайшла відповідь на запитання. Поєднання адреналіної небезпеки і зовсім трохи дурості. Джейкоб уже поставив мене на ноги. «Ти не вдарилася головою?» – запитав він. «Не думаю». Я похитала нею туди-сюди перевіряючи. «Я ж не пошкодила мотоцикла, правда?» Ця думка найбільше мене турбувала. Я збиралася спробувати ще раз, тут таки. Трохи безрозсудності, і я отримала більше, ніж сподівалася. Ну і що з того, що я шахраювала? Можливо, я знайшла спосіб, щоб викликати галюцинації. А це набагато важливіше. Ні, ти просто заглушила мотор. Мовив Джейкоб, перебиваючи мої поспішні міркування. Ти відпустила щеплення за швидко. Я кивнула. Спробуємо ще раз. Ти впевнена? запитав Джейкоб. Абсолютно. Цього разу я спробувала зрушити з місця сама. Це виявилося не так легко. Мені довелося трохи підскакувати, щоб натискати на педалі з потрібною силою. І щоразу, як я це робила, мотоцикл намагався скинути мене на землю. Руки Джейкоба нерішуче завмерли біля рукояток, готові в будь-який момент перехопити мене, якщо знадобиться. Після кількох не дуже вдалих, та й зовсім невдалих спроб, двигун таки заревів піді мною. Не забуваючи тримати щеплення, заради експерименту я додала газу. Мотоцикл за рукотів. Я усміхнулася так само широко, як Джейкоб. «Полегше зі щепленням», – нагадав Джейкоб. «Невже ти хочеш убитися? Ось для чого все це?» Сердито сказав інший голос. Я широко вишкірилася, спрацювала і пропустила запитання мимовух. Джейкоб не дозволить, щоб зі мною трапилося щось погане. «Їдь додому, до Чарлі». Наказав голос. Я була вражена його ідеальною красою. Я не зможу забути цей голос. Байдуже, що мені доведеться за це заплатити. «Відпускай повільно», – підбадьорював мене Джейкоб. «Гаразд», – сказала я. Дивно, але я збагнула, що відповідаю їм обом одночасно. Голос у моїй голові рявкнув так, що заглушив рев мотоцикла. Я спробувала зосередитися, не дозволити голосу знову відвернути мою увагу, і трошки розслабила руку. Раптом мотоцикл загодів і помчав уперед. І я полетіла. Ні звідки подув вітер. Він пружно бив в обличчя, а волосся з такою силою тріпотіло за головою, що, здавалося, хтось за нього тягнув. Серце шалено калатало, адреналін скажено пульсував у венах. Дерева пролітали повз мене, зливаючись у суцільну зелену стіну. Але це була тільки перша швидкість. Моя рука намацала перемикач швидкостей і натиснула на газ. Бело, ні. Розгніваний, але такий безмежно солодкий голос зашипів над моїм вухом. «Що ж ти коїш?» Це трохи мене освіжило, і я помітила, що дорога починає звертати ліворуч, а я досі їду прямо. Джейкоб не сказав мені, як повертати. «Гальма, гальма!» Пробурмотіла я сама до себе і інстинктивно очавила педаль правою ногою, як зробила б у своєму пікапі. Я втратила рівновагу, мотоцикл почало трусити. Він нахилився в один, потім у другий бік. На шаленій швидкості я помчала у напрямку зеленої стіни. Я намагалася повернути кермо, але раптом мене різко кинуло в бік і мотоцикл перевернувся, досі рухаючись до зеленої стіни. Мотоцикл знову приземлився на мене і гучно ревучи, потягнув мене по мокрому піску, аж поки не вдарився об щось тверде. Я нічого не бачила. Моє обличчя заляпало болотом. Я спробувала підняти голову, але мені щось заважало У мене паморочилося в голові, і я не знала, що робити Я розрізняла три чіткі звуки Рев мотоцикла наді мною, голос у моїй голові та ще щось Белло! Гукнув Джейкоб, і я почула рявкити ще одного мотоцикла Тягар уже не притискав мене до землі І нарешті я змогла дихати вільно Навколо панувала тиша Ого! Пробурмотіла я «Мене аж трусило. Ось він, рецепт галюцинації. Адреналін плюс небезпека плюс дурість. Щось у такому дусі». «Бело». Джейкоб тривожно схилився наді мною. «Бело, ти жива?» «Зі мною все гаразд!» – вигукнула я в захваті. Я поворушила ногами й руками. Здається, все на місці. Хочу ще раз, хочу ще раз!» «Гадаю, це невдала ідея», – сказав Джейкоб стурбовано. «Буде краще, якщо я відвезу тебе до лікарні». «Зі мною все гаразд». «Хм, Бело, у тебе величезна рана на чолі, і з неї це бенить кров», – повідомив він. Я доторкнулася рукою до чола. Звісно, воно було вологе і липке. Я не відчувала нічого, окрім запаху моху. Тому мене й не нудило. «Ой, мені так прикро. Вибач, Джейкобе». Я притиснула долоню до рани, так, ніби намагалася втиснути кров назад. «Чому ти вибачаєшся за те, що в тебе тече кров?» Поцікавився він, обнявши мене своєю довгою рукою за талію І поставивши на ноги Поїхали, але тепер поведу я Він простягнув руку по ключі Що робитимемо з мотоциклами? Запитала я, даючи йому ключі Він якусь мить поміркував Чекай тут і візьми це Він зняв футболку, забруднену моєю кров'ю І кинув мені Я туго змотала і її приклала до чола Я починала відчувати запах крові я глибоко дихала ротом і намагалася думати про щось інше. Джейкоб заскочив на чорний мотоцикл, завів його з першого разу і звернув на дорогу, здіймаючи у повітря пісок та гальку. Він їхав як справжній професіонал, низько схиливши голову над кермом. Він дивився вперед, його блискуче волосся розмаялося по бронзовій спині. Мої очі звузилися від заздрості. Напевно, я на своєму мотоциклі мала зовсім не такий чудовий вигляд. Я здивувалася, побачивши, як далеко заїхала. Я заледве розрізняла Джейкоба, коли він зрештою дістався пікапа. Він закинув мотоцикл у кузов і заскочив у машину. Я і справді почувалася нормально, коли він на шаленій швидкості гнав пікап до мене. У голові трохи паморочилося, у шлунку коїлося щось незрозуміле, але рана була несерйозна. Рани на голові, як правило, кривавляться найсильніше. Тож Джейкобу не варто було так поспішати». Не заглушивши мотора, Джейкоб кинувся до мене і знову обняв за талію. «Гаразд, тепер посадимо тебе в машину». «Зі мною справді все гаразд». Запевнила я його, коли він підсаджував мене. «Не хвилюйся ти так. Просто трошки крові». «Просто багато крові». Пробурмотів він, повернувшись по мій мотоцикл. «Слухай, давай щось придумаємо», – сказала я, коли він сів назад у машину. «Якщо ти відвезеш мене у відділення швидкої допомоги, то Чарлі обов'язково про це дізнається». Я подивилася на свої забруднені болотами піском джинси. «Белло, гадаю, тобі треба накласти шви. Я не дозволю, щоб ти стекла кров'ю». «А я й не збираюся», – пообіцяла я. «Давай спершу відвеземо мотоцикли, потім зробимо зупинку біля мого дому, щоб я могла приховати всі докази, перш ніж ми поїдемо в лікарню». «А як же, Чарлі?» Він сказав, що сьогодні працює. «Ти впевнена?» «Довірся мені. У мене незначна кровотеча. Не все так погано, як може здатися на перший погляд. Здається, Джейкобу не дуже сподобалася моя ідея. І він скривився. Але він не хотів, щоб у мене виникли неприємності. Дорогою у Форксі я дивилася у вікно, притискаючи до голови подерту майку. Мотоцикл виявився навіть кращим, ніж я думала. Я використаю його саме за призначенням. Я змахлювала і порушила власну обіцянку. Я поводилася як цілком безвідповідальна людина, Тепер я трошки жалкувала, що обидві сторони порушили свої обіцянки. Зрештою, я розкрила таємницю виникнення моїх галюцинацій. Принаймні, так мені здавалося. Найближчим часом я збиралася перевірити цю теорію. Може, мене швиденько випустять із лікарні, і я зможу спробувати ще раз сьогодні ж. Було б чудово ще раз так промчати на мотоциклі. Ще раз відчути, як вітер дме в обличчя, відчути швидкість і свободу. Все це нагадало мені моє минуле життя як він ніс мене на спині через густий ліс, не розбираючи дороги. Відчувши напад болю, я здригнулася і негайно урвала ці спогади. «З тобою все гаразд?» – запитав Джейкоб. «Ага, я постаралася, щоб мій голос звучав якомога переконливіше». «До речі», – зауважив він, – «сьогодні ввечері я збираюся обрізати на твоєму мотоциклі Нижня Гальмо». Вдома перш за все я подивилася на себе в дзеркало. Я була бритка. Кров на обличчі й шиї застигла широкими смугами, намертво склеївши брудне волосся. Обслідуючи себе в дзеркалі, я увесь час намагалася переконати себе, що це не крова фарба, аби мене не знудило. Я дихала ротом і почувалася досить непогано. Я вмилася якнайретельніше, заховала брудний одяг на саме дно кошика для білизни, обережно одягнула нові джинси й сорочку, бо одягнути светер через голову я не змогла. Я зробила це акуратно однією рукою. «Притримуючи другою одяг, щоб він, бува, не замастився». Хочеш. підганяв Джейкоб. «Гаразд, уже йду», – гукнула я у відповідь. Переконавшись, що не залишила нічого підозрілого, я спустилася вниз. «Який я маю вигляд?», – запитала його я. «Кращий», – визнав він. Ніби я перечепилася в гаражі й ударилась об щось тверде». «Ага, я теж так думаю». «Тоді поїхали». Джейкоб вийшов за мною на вулицю і наполік, що машину знову поведе він. Ми були на півдорозі до лікарні, коли я усвідомила, що Джейк наполовину роздягнутий. Я відчула до кори сумління. «Треба було взяти для тебе куртку». «Це б одразу нас видало», – дразнив він мене. «До того ж, на дворі зовсім не холодно». «Знущаєшся?» – тримтячими від холоду руками я ввімкнула пічку. Я глянула на Джейкоба. «Чи він бува не прикидається, щоб не завдавати мені клопоту?» Але ні, здається йому цілком комфортно. Він поклав одну руку на спинку мого сидіння, а я скрутилася калачиком, щоб хоч якось зігрітися. Джейкоб дійсно здавався старшим за свої 16. Ну, не сорокалітній, але старший за мене. Квіл не надто перевершив його у плані розвиненої мускулатури. Хоча Джейкоб і справді трохи скидався на скелет. Під гладенькою бронзовою шкірою грали хоч не дуже великі, але пружні м'язи. Його шкіра була такого чудового кольору, що я аж заздрила. Джейкоб помітив, що я його роздивляюся. «Що?» – запитав він, зніяковівши. «Нічого. Раніше я цього не помічала. Ти знаєш, що ти ніби привабливий?» Слова зірвалися з моїх вуст із собою, і я почала хвилюватися, що він неправильно витломачить їхній зміст. Але Джейкоб просто закотив очі. «Ти таки добряче гепнулася своєю гарненькою голівкою, еге ж? «Ні, я серйозно». «Ну що ж, тоді ніби дякую». «Та ніби немає за що!» – усміхнулася я. Мені наклали сім швів. Після місцевої анестезії я зовсім не відчувала болю. Джейкоб тримав мене за руку, поки лікар снов накладав шви, і я намагалася не думати про іронію долі. Ми провели в лікарні цілу вічність. Коли все закінчилося, я швиденько відвезла Джейкоба і помчала додому готувати вечерю для Чарлі. Здається, він купився на історію про те, що я впала в гаражі Джейкоба. До того ж, я змогла дістатися лікарні на своїх двох. Ця ніч була спокійніша, ніж після поїздки в Порт-Анджелес, коли я вперше почула ідеальний голос. У грудях знову зяїла рана. Вона завжди відкривалася, коли поруч не було Джейкоба, але сьогодні вона нила не так сильно. Я будувала плани на майбутнє, думала, як знову викликатиму галюцинації, і це мене розважало. Також я розуміла, що завтра, коли біля мене буде Джейкоб, я знову почуватимуся краще. Ця думка притуплювала гострий біль. Мені ставало легше. Нічні кошмари також послабшали. Як і зазвичай, мене найбільше жахала пустота. Але тепер я з нетерпінням чекала, коли з криком нарешті прокинуся. Я знала, що кошмари не вічні. Наступної середи, коли я вдруге поверталася зі швидкої, Лікар Джеранді зателефонував моєму батькові та сказав, що в мене може бути незначний струс мозку, тож він рекомендує будити мене вночі щодві години, аби переконатися, що зі мною все гаразд. Очі Чарлі звузилися від підозри, коли я знову почала розповідати про падіння в гаражі. «Може тобі краще триматися подаль від гаража Беллу?» Сказав він за обідом. і Я почала панікувати, боячись, що Чарлі накладе заборону на мої поїздки в Лапуш, а тоді можна забути про мотоцикл» а я не збиралася цього робити. Сьогодні у мене була така дивовижна галюцинація. Ніжно-оксамитовий голос лементував на мене майже п'ять хвилин, перш ніж я різко загальмувала і полетіла в кущі. Сьогодні вночі я стерплю будь-який біль без жодної скарги. «Це сталося не в гаражі», – відреагувала я швидко. Ми лазили по горах, і я зачепилася за камінь. «Відколи це ти лазиш по горах?» – скептично запитав Чарлі. «Це все через мою роботу в Ньютонів», – пояснила я. Продаючи щодня все необхідне для туризму, поступово сам починаєш цим цікавитися. Чарлі глянув на мене. Здається, мої слова його зовсім не переконали. «Я буду обережнішою», – пообіцяла я, непомітно схрестивши під столом пальці. «Я не маю нічого проти того, щоб ти гуляла в Лапуші, але не відходь далеко від міста, гаразд?» «Але чому?» «Ну, останнім часом ми отримуємо багато скарг. Департамент лісового господарства їх перевіряє, тому поки що...» «А, великі ведмеді!» – раптом осінило мене. «Так, деякі туристи, які заходили в крамницю, казали, що бачили ведмедів. Ти справді гадаєш, що неподалік бродить якийсь велетенський гризлій мутант?» Він сурово зморщив чоло. «Є такі підозри. Ти просто не відходь далеко від міста, гаразд?» «А вже ж!» – швидко відповіла я. Чарлі досі мав стурбований вигляд. Чарлі став занадто допитливим. Поскаржилася я Джейкобу, коли заїхала за ним після школи у п'ятницю. «Може, нам краще не поспішати з мотоциклами?» Джек побачив протестуючий вираз мого обличчя й одразу ж додав. «Почекаймо хоч тиждень. Тиждень ти витримаєш без лікарні, правда ж?» «Тоді що ми робитимемо?» – з досадою запитала я. Він весело усміхнувся. «Все, що захочеш». Я замислилася. Чого я хочу? В мене гнітила думка, що я втрачу бодай коротеньку дорогоцінну секунду близькості до спогадів, які не ранять». Вони прийшли самі собою, я не думала про них навмисно. Якщо у мене немає можливості сісти на мотоцикл, то я знайду інший спосіб, щоб накликати на себе небезпеку і викид адреналіну. Тут є над чим поміркувати. Я не хочу даремно гаяти час. Здається, у мене знову починається депресія, незважаючи на те, що поруч Джейк. Треба чимось себе зайняти. Може є якийсь інший спосіб, інший рецепт, інше місце». Їхати до будинку в лісі було, звісно, помилкою. Але ж його присутність повинна була залишитися ще десь, а не тільки в мені. Повинно бути таке місце, справжнє, не сповнене спогадів інших людей. На думку спадає тільки одна така місцина. Вона завжди належатиме тільки йому і нікому іншому. Магічне, сповнене світло місце. Прекрасна галявина, яку я бачила раз в житті, залита сонячним світлом і відблиском його шкіри. Ця ідея могла мати для мене погані наслідки. Вона загрожувала стати небезпечно болючою. Мої груди розривало зсередини, коли я тільки думала про це. Важко було тримати себе в руках і не здаватися. Але я впевнена, що тільки там зможу знову почути його голос. Крім того, я вже попередила Чарлі, що збираюся вирушити на прогулянку. «Про що ти так зосереджено думаєш?» – запитав Джейкоб. «Ну…» – почала я повільно. Якось я знайшла одну гарну місцину в лісі. Я натрапила на неї, коли... гуляла. Невеличка полянка, найкрасивіше місце в світі. Не знаю, чи зможу знайти її знову самотужки. Мабуть, доведеться сходити туди кілька разів. «Ми можемо орієнтуватися по компасу і по карті», – сказав Джейкоб із готовністю. «Можеш показати, звідки починалася твоя прогулянка?» «Звісно. О, там далі, де закінчується шосе 110. Здається, я рухалася увесь час на південь». «Круто!» Ми обов'язково знайдемо те місце. Як завжди, Джейкоб охоче приставав на всі мої пропозиції, хоч якими б дивними вони не були. Отже, в суботу по обіді я одягнула свої нові черевики для походів, придбані того ж ранку з 20-відсотковою знижкою для працівників. Взяла нову топографічну карту півострова Олімпік і подалася в Лапуш. Ми вирушили не зразу. Спочатку Джейкоб розтягнувся на підлозі у вітальні, зайнявши майже всю кімнату. І цілих двадцять хвилин, поки я сиділа на кухні і розмовляла з Біллі, креслив на карті складну сітку навколо потрібного нам сектора. Здавалося, Біллі зовсім не хвилювався через нашу прогулянку. Я здивувалася, що Джейкоб розказав йому, куди ми збираємося, даючи привід для нових пліток про ведмедя. Я хотіла попросити Біллі не розповідати нічого Чарлі, але побоялася, що таке прохання може мати зворотній ефект. «Може, ми побачимо чудо ведмедя?» пожартував Джейкоб, не відриваючи очей від карти. Я непомітно глянула на Біллі, боячись оглядіти таку саму реакцію, як у Чарлі. Але Біллі тільки усміхнувся у відповідь. «Може, вам варто захопити з собою глечик меду? Про всяк випадок». Джек засміявся. «Сподіваюся, що твої нові черевики скоро ходи, Белло. Глечик меду голодному ведмедю на один зуб». «Мені буде досить обігнати тебе». «Удачі тобі!» Пирснув Джейкоб, закотивши очі, і згорнув карту. «Ходімо. Бажаю вам гарно провести час» пробурмотів Біллі, покотившись до холодильника. Мені було неважко жити з Чарлі, але здається, Джейкобу було з Біллі ще легше. Я доїхала до кінця болотяної дороги і зупинилася біля знаку, що позначав початок туристичної стежки. Минуло чимало місяців відтоді, як я була тут востаннє, і мій шлунок тривожно забуркотів. Поганий знак, але воно того варте, якщо я зрештою знов почую його. Я вийшла з машини й оглянула щільну стіну зелені. Я йшла сюди, Пробурмотіла Явка, вказавши вперед. «Хм...» – відреагував Джейкоб. «Що?» Він подивився туди, де Явка вказала, тоді на добре протоптану стежину. І знову назад. «Я думав, ти обереш якусь дівчачу стежинку». «Тільки не я». Усміхнулася ледь помітно. «Я ж бунтарка». Він засміявся і витягнув карту. «Дай мені секунду». Він уміло тримав компас і вартів картою, аж поки не знайшов потрібний нам кут. «Окей. Перша лінія на карті. Ходім. Можна сказати, що я увесь час його гальмувала, але він не скаржився. Я намагалася не згадувати про свою останню прогулянку в цьому лісі з зовсім іншим попутником. Нормальні спогади були досі небезпечні для мене. Якщо я втрачу контроль над собою, то все скінчиться тим, що я стискатиму руки на грудях, ковтатиму повітря, і як я пояснюв все це Джейкобу. Зосередитися на теперішньому виявилося легше, ніж я думала». Ліс був точнісінько такий, як і всі інші ліси на півострові, а Джейкоб випромінював радість і поширював веселий настрій. Він безжурно насвистував якусь незнайому мелодію, розмахуючи руками і з легкістю пробираючись крізь густі зарості. Тіні не здавалися мені такими темними, як завжди, адже в мене всередині світило сонце. кілька хвилин Джейкоб звірявся з компасом, утримуючи нас на одній тій самій лінії на його карті. Здавалося, він і справді знає, що робить я хотіла його похвалити, але вчасно схаменулася. Понад усякий сумнів, він додасть як мінімум ще п'ять років до свого явного віку. Поки ми йшли, мій мозок напружено працював, і мене почало турбувати одне питання. Я не забула про ту розмову з Джейкобом біля скелі, і я сподівалася, що він сам торкнеться цієї теми, але здавалося, він і не думав цього робити. Слухай, Джейку, сказала я вагаючись, так? Як справи у Ембрі? Він став нормальним чи ні? Якусь мить Джейкоб мовчав, досі рухаючись уперед широкими кроками. Відійшовши майже на десять футів, він зупинився, щоб дочекатися мене. Ні, він не став нормальним. Мовив Джейкоб, коли я з ним порівнялася. Куточки його губ опустилися вниз. Він не зрушив з місця. Я одразу ж пожалкувала, що зачепила цю тему. Досі з Семом... Ага... Він поклав мені руку на плече і подивився на мене так схвильовано, що я не наважилася одразу скинути його долоню, хоча й повинна була. «Вони досі насміхаються з тебе», – сказала я напівпошипки. Джейкоб дивився на дерева. «Іноді». «А що, Біллі?» «Як завжди», – відгукнувся він гірким злісним голосом. І це мене стурбувало. «Наша канапа завжди до твоїх послуг», – запропонувала я. Він засміявся, згорнувши цю сумну тему. Але подумай тільки, в якому становищі опиниться Чарлі, коли Білі зателефонує в поліцію і повідомить, що мене викрали. Я також зарехотала, радіючи, що до Джейкоба повернулося почуття гумору. Ми зупинилися, коли Джейкоб сказав, що ми пройшли вже 6 миль, трохи зрізавши на захід. А тоді розвернулися і пішли назад по другій лінії на його карті. Все виглядало точно так, як і дорогою туди, і я відчула, що мої пошуки марні. «Я цілком усвідомила, якими безглуздими вони були. Коли почало темніти, і похмурий день перетворився у беззоряну ніч. Але Джейкоб був наполегливіший». «Якщо ти впевнена, що ми почали з правильного місця?» Він подивився на мене згори вниз. «Так, я абсолютно в цьому впевнена». «Значить, ми знайдемо». Пообіцяв він, схопивши мене за руку і проштовхнувши крізь густі зарості папороті. На протилежному боці дороги показався пікап. Джейк гордо вказав на нього». «Довірся мені». «Ти такий молодець», – визнала я. «Наступного разу візьмемо з собою ліхтарі». «Наступного разу підемо в неділю. Я й не знав, що ти така повільна». Я висмикнула руку і швиденько сіла за кермо, поки він сміявся з моєї реакції. «Отже ти хочеш повторити нашу прогулянку завтра?» – запитав він, сідаючи на пасажирське місце. «Звісно, хіба що ти хочеш піти без мене, бо тоді я така неповоротка не гальмуватиму тебе». «Якось переживу «Запевнив він мене». «Тільки коли наступного разу вирушатимеш на прогулянку, одягни грубші шкарпетки. Боюсь об заклад, ти вже відчуваєш свої новенькі черевики». «Трошки», – зізналася я. «Здається, у мене було більше мозолів, ніж місця для них». «Сподіваюся, що завтра ми побачимо ведмедя. Я трохи розчарований, що нам не поталанило сьогодні». «Так, я також». Погодилася я іронічно. «Можливо, нам пощастить завтра і нас хтось з'їсть. «Ведмеді не їдять людей». «Не такі вже ми й добрі на смак», – усміхнувся він. Його зуби світилися в темній кабіні машини. «Звісно, тебе це не стосується. Б'юсь об заклад, смачненька». «Дуже дякую», – сказала я, відводячи погляд. «Він був не першим, хто сказав мені таке».